Det här är ett mycket litet födelsedagsbarn som firar sin tvåårsdag hemma i Nacka i maj. Naturtjänaren Törgnys viss östgren är en av gratulanterna. Kan du söka så vacker? Ja, så det... det var den så? Ja, den vill ha vatten. Vill du ha vatten, Sirensalen? Den heter Siri, den här, ja. Tvååringen. Och det är en. En stare. Är det vanligt att starar kan tala? Nej, inte är det vanligt att de talar så långa meningar som den här stören gör. Några enstaka ord har man ju hört, men som sagt, det här är ju direkta meningar och tydligt uppfattbara. Vi tar och lyssnar en stund till. Kan ja. du Vill ha vatten, sa den. Vem är det som har lärt dem prata? Ja det har de nog Ja, de har inte lärt utan Den har snarare hört på dem i familjen När de har pratat och sen har den tagit efter Och nu berättade just fru Tideström Som har den att den har lärt sig att svara i telefon också Så, Så svara på... numret Alltså när man ringer Ska vi ta och lyssna på Vad fru Tideström har att berätta Det börjar med att den har härmat Vad vi har sagt till den Vi har inte försökt att lära den Vi har sagt att han kan sjunga så vackert och fråga om man är törstig och så, där och så har han härmat det. Vad säger sonen i huset? Du trivs med sidor. Ja visst gör jag det. Är. Jag är väldigt intresserad av fåglar. Och vi har ju fem starholkar här på tomten. Man kan inte ta ett steg utan att säga att man inte trampar på honom innan han börjar få flyga. När den är på gott humör och den känner sig trygg så sitter den och pratar. Och den kan hålla på väldigt länge, en halvtimme, en timme och prata. Den hör ju hela tiden när jag håller på och diskar och kokar kaffe och så härmar den en sån där visselpanna perfekt. Så är jag i andra änden av huset och tror jag att det är vatten som kokar ibland men då är det seriöst en